Aquell encisodoronic en què em va picar un mosquit no és un programa de 100. és un programa de 105.8 Ràdio 284 No, no, no Mana mana Mana mana Mana mana Mana mana Mana mana Mana mana Mana mana Mana mana Mana mana dud Hola, molt bona nit a tothom. Salutacions. Bona nit. Bona nit. Salutacions. Ei. Ei, Som què dè? passa? Ei. No, salut. Salutació. Salut. Salutacions. Silenci, silenci. No? Sí. Tantes coses per dia a l'hora. Eh? Sí. sí, no és bon no és es bo. va. No, oh, ja es veu que no. Llavors es sona molt bé. Sí. Bé, bueno, com sempre passen uns quants minuts a les 10 de la nit. Un clàssic, hores d'ara, sí. estem a 27 d'agost. Ja està a 27, però... Sí, Ai. eh? Ja, temps ja... passa rapidíssim. S'acaben les vacances. Juliol, agost... Comença el setembre de... les senyals, i comencem el setembre. Sí. Males senyals. Però no tindrem tanta calor, potser. Home, però penseu que llavors Potser. el desembre Nadal és més a prop. El desembre congeló. I per què vols el Nadal? Pels regalets? No, pels vacances. Ah, oh, per més vacances. Home, Va, pels regalets també, eh? Oh. No ens enganyem. Oh. Si et portes bé, escolta, ah, per grap. què? També penseu que aquelles, aquelles dates hi haurà sortit a la venda el nou de Metallica. Eh, oh. que segur que ja el tens. Ah, bé, uh, sense comentaris. Sense comentaris, d'acord. Uh, molt bé. Bueno, per aquestes dates també hi hem començat. O sigui, hem aconseguit fer una de les coses que dèiem, que semblava tan llunyades. I al final ha arribat. Que era l'amenaça fantasma. Ah! Home, estic parlant d'això. Wow. Que semblava que diguessis, ja situava situat al desembre. No, no, okay. ara, ara que ja està, que n'hem parlat tantes vegades, que, que vindrà, vindrà l'agost, l'agost, el vint d'agost. I ja. ja està, ha ja passat. el 20 d'agost. Ja són, 20 una 20 són una setmaneta. Fa una setmaneta, sí em sembla que molta gent hi ha pogut gaudir d'aquesta superpel·lícula. Molta, moltíssima gent, eh, Ana? Moltíssima gent. Molts i molts. I que hi ha molta gent que s'ha trobat sola al cinema. Sola al cinema? Què vols dir? Que ha anat a la sala, esperant-se trobar-les Perquè tothom estava pendent de la pel·lícula i estava... alienació total. D'on aquest sentit, sinó que... sí, tant total, material i en tots sentits, perquè estaven... Dos ah, persones sí. soles a la sala. Quina sí. sort! Perquè es van, veu que hi feia dues sales i hi havia d'aquesta pel·lícula, tots entrant a l'altra sala, es van emplenar a l'altra sala i van començar ells entrant a l'altra sala però no ja no hi havia ningú més perquè la gent va veure tanta cua, tanta cua, que es va espantar, va marxar sí. i van deixar a la sala aquella dues persones. Ha estat molt bé això. Sí, bueno. Home, pots gaudir de tota... De, de tot sentit, sí. T'estalvies el xaval de que... les crispetes, sí que, que estan allà tirant-les... Molta gent, molta gent, però segons com, era horari de les 4 de la tarda. Mm, que, sí, ara jo també en vinc, horari de les 5 de la tarda, tampoc no hi gaire gent. No hi havia gaire, no gaire no. gent, no? Aquesta l'amenaça. Uh -huh. I? Tantara! Ara m'agrada. Ah, a veure, sí, com eh? Veieu no per tant. No, a veure. És un mite i per tant, doncs, s'ha d'anar a veure, això Sí. Bueno. Oh, de... ja pues que, si no t'he vist ni l'agut ni la trilogia no aquella. No, digues, no. Però, no. Però com, no ho digues. Ja, com... ja t'ho deixarem, ho com... solucionarem. Sí. He vist una que em vaig a dormir, i per tant no sé com no. continua. No, no i això tampoc ho dic. Sí. Sí. Oh. Fora, eh? Te tirarem això. No. això no. T'has pensat aquí. Bueno, aquesta l'intentaré suportar per això. Home, clar, no, no. Ja et deixarem les altres tres. Però a una relació una amb les altres? Mare de Déu. Però si no has vist les altres? El problema és que... Pots fer la història perfectament o no? Clar, se sí. suposa que és la primera, que ah, és per on havien de començar. Aquí Els orígens? Doncs jo començaré per aquesta seguiré per les altres. A veure si vaig seguiment. No? Sí, fins al 2000, perquè sí, l'altre no ve el 2002. El que... sí. 2002 sí. tenim la segona part, i el 2004 o el 2006? No sé si és el 2004 o el 5, no ho sé. Bueno, doncs fins al 2005 no podràs veure la trilogia. Ah, a veure que no n'hi ha tres ja. Sí, sí però, no dius però si dius que vols anar per ordre... és ah, clar. Clar, ah, tu tu Clar, la mateixa. No, però Pugen les puc per mirar una sobre l'altra. No? El eh? la, la capítol, aquesta de Fantasma, és el primer capítol. Sí, sí. El següent capítol quin és? El que faran el 2004. Ah, no, està, no és cap d'aquests no, 3? No, no està fet. Ah, doncs així sí que m'hauré d'esperar. Bueno, d'aquí al 2004 són 4 dies. Mira, mira. Yeah. Eh? Està aquí patint. Ai, que no els podré veure. <laughs> Mare meva. I després hi ha les que són el 3, la 4 i la 5. Les que han sortit? Va. El 4, el 5 o el 6? Ah, això, el 4, el ah, el 5, i la 3 el encara no hi ha? no, no hi és, falta tampoc. el 1, 2, 3. La primera trilogia. Ah, val, val. Ui, sí, sí que hauré d'esperar. Bueno, no em sabrà greu, em sembla. Oi, <laughs> sisplau. Però oh, va, digueu, digueu, que vosaltres, què que us ha sobtat més de tot, aquesta pel·lícula? Sense explicar res de, no. de marro, perquè no, no, no traiem sí. l'esperit de la pel·lícula, però... Els sons? Què a tal? veure, pels que, per començar la història en sí si, pels que són aficionats o, o simplement l'han vist més d'un cop, la trilogia que hi havia fins ara... Ah, uh qui -huh. faig Doncs... Oh, Star, Wars. Star, Wars. Star Wars. Doncs... Sí, vés mirant fotos, a per te una mica a to. Associa't, <laughs> associa't. He vist un nen molt maco, això la sí que ho home, sé. Doncs. Mira, l'Anna Kim. Doncs l Anna l Anna King... No fa el pes. És un personatge que dius... L'he trobada pobra en quant a personatges. I aquest... aquest... Aquí ja et que dic ah, jo. tenim una trucada telefònica. O sigui que hem continuat ah, parlant. Hola, bona nit. bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Què tal? Bé, que ets en Jordi? Mira, oh. sí. Apa, com estàs? Bé, home. Bueno, què, què ressorgeixes? De l'any de, de, del més enllà? Sí, de l'exili. Vaja. Sóc l'exili, eh? Ah, ets l'exili. Sí, m'han arribat, veus, allò? Tinc truca, home. És que, ah. és que passa que encara no hem anunciat res del que em sembla. Ah. I és es que deixem molt pel final, vale. però, però clar, ve s'ha de dir un moment o altre. No, no, jo només trucava per saludar la gent. No? Molt, bé. Ets, ets ah, molt bé. bé. Sí, és que no sentim gaire fort. Ah, és que truca des d'una cabina, des d'una estació, i clar. Ah, bé. Bueno. Sí? Molt bé. Sí, sí, sí, Escolta, doncs, molt bé, pel saludo. Sí. I estàvem parlant de la guerra. De la guerra amb sí. sí. Ah, molt malament, eh? Sí, ah, oi? Un pel Sí, molt fluixeta, oi? Sí, molt previsible. Però sí, sí, sí la no veritat les és que sí. sí. Perquè havia... Jo la gran incògnita que tenia de la trilogia era un personatge i aquí no te'l diuen però és que és tan evident que dius... No, home... Eh? És ell. Sí, és ell, sí. dius és ell. I dius, no, home, no, que aquest personatge tenia molta força abans. Exacte. I ara no... I la interpretació de l'anàquin... Doncs a mi és el que més em fa el pes, aquest nen. És mono, és mono. Bueno, és petit, capgros, inexpressiu. És mono. Té la mateixa cara, durant tota la pel·lícula té la mateixa cara. Doncs jo apostava molt per aquest nen, eh? Bueno, li rapen els cabells. Ah, ja fa un canvi, matem-ho. I aquest nen, sabeu qui interpretarà el paper d'aquest nen? Mm. Ah, quan sigui més gran? Sí. Diguis, no el diguis, no el diguis. Leonardo DiCaprio. Ai, no se'n fa pès. No pot ser Passes. que fiquin el Leonardo DiCaprio. Sí. Fé la guerra de les galàxies. Sí, sí, Està mentre Leonardo DiCaprio i Enrique Martín. Ah, no. ah. Na, na, na. Ale, ale, ale. Home, imagina't amb l'espada màgica, aquesta l'espada laser ens podia haver fet alguna mena de... Home, jo que Enrique Martín és secundari Martin. perquè li tallin el cap. <laughs> I Leo no ho sé. El Leo, Leonito, forn, eh? també li quedarà la mateixa cara tota la pel·lícula? Que no, que ho molt bé, és molt bo. El Leonardo. Ai. Que t'he de de mig, ho veuràs. De? David, a la plaia. Ah, sí, l'he no? vist el tràiler abans de veure aquesta pel·lícula de la Star Wars. Ah, Però de què va? Bueno, fa por, fa... Doncs no sé, l'únic que se sap d'aquesta pel·lícula és que mentre que l'estaven rodant van tenir un accident que una mica més i se'l carrega, en pobra. El sí. Ai, en quin tinc greu, eh? eh. I va passar un transatlàntic tipus titànic. I... És el que t'anava a dir, té els, els vaixells d'aquest noi. Sí, sí, doncs després de fer titànic gairebé torna a morir ofegat. Molt bé. És el destí. Sí, D'acord. Ja aviam si es compleix la profecia. A veure. No. Ai, pobre noi. Alé. Bueno, doncs, és es que està punt de sortir el tren, eh? Doncs no el perdessis pas. Doncs vis vis correu. A balar. Corre. Vale. Molt bé. A veure. Fas una salutació eufòrica. Igualment, una salutació eufòrica al mosquit. Molt bé. Adéu. -nit. Bona nit, Adéu. Bueno. Veig, ja, hem tingut unes altres primeres impressions de la Guerra dels Galàxies. Sí? Hm. I... A tu agradat? A mi m'ha agradat, doncs, home, -ho a, a part del, del nen aquest, l'Annequine Skywalker, en Jar Jar Binks... Diu, això ho puc llegir això d'aquí? I tant, diu que su poder, con la força. es descoberto quan era un niño por... tant ara tan King-gon-chin! <laughs> Qui és aquest? Aquest és el Liam Neeson, i aquest ho fa molt bé, eh? Caballero Jedi. Aquest cau molt bé, llestima que li passa el que li passa, però bueno... I un niño pot...? Es... Sí. És el, bueno, és el prota d'aquesta pel·li. Escuteu, i aquest nen se casa con sí. la reina Amidala. És, Amidala, clar, és que tu te'n recordes la Leia, la princesa Leia, oh. que es veuen a les pel·lícules de després, el tros, abans de dormir-te, veient la guerra de les galàxies, no vas veure la... típica princesa es que, que, no la de les galàxies, que, que fan una, amb els dos cuculixos el aquí, d'aquell confinat sí. raro, sí. pues és el pare. Aquest nen és el pare. És el pare de... D'aquesta noia. Ja sí. Clar, perquè estem enrere en el temps. Clar. Això lia molt, eh? Perquè t'has d'anar amb els avis, diguéssim. Uh -huh. Carai, aquest nen... Ja el veig sempre que hi fa el mateix proposat. Clar, i, sí, el sí. problema que tinc és que, per exemple, una de les coses que... que deiem un personatge dels que queden molt penjats a la trilogia és l'emperador. No se sap d'on surt. Mm. Se sap Ma, ara que és no dolent. Eh? Ara sí que ho saps. Ara però per contra és això tant, tant enigma, tanta història, història que té. Pepedo Papatiné, aquest. Tanta tant relevant sí. dentro d'una de llarga estirpe de vasallos del lado escuro. És que és ja emperador oh. Papatin. Clau <laughs> no, és el, però, el conseller Papatin. Ja, però bueno, és, és un personatge que té clar, és el més dolent, és dolent ah. perquè és dolent, és dolent perquè ja, és sí, clar, és no, és el no més dolent de tots. I aquest el Bato, què tal és? Bato. Agitado Toy-Darion, que té una esclava llamada... La mare de l'Anna Kim. Schimiski Walker. Walker, Walker, madre de Anna ai, ai, ai, ai. Bueno, és un personatge més. Sí, sí. però es trobo que és molt el llet, perquè Loc. té com un nas així de... de... Doncs vola i tot. Ah, bola. Veus, això és el que m'agrada d'aquestes pel·lícules, però això em vaig a dormir. Que volin aquests... aquest Cheuka, ca ca xeu aquest, Aquest no, no, vola, no em fa el pes, eh? no no. el Jar Jar aquests de bèstis així que li els ulls per dalt, que si tenen la cara xatada i la boca de punta a punta de la cara, aquests no m'agraden. No em fan no el pes a mi. Ves és que hi farem. He comit... Oi, oh, ves? Coi. A l'Oda li agrada l'anatomia humana, o sigui, sí, sí, sí. tal com... Com és? Aquest, ah, ja veig que vol, Capitan Fanac. Mm. Ah, no, va, tu. T'ho dic que humana, la, la reina aquesta l'amidala, eh? Es? Està bé, la té que? ben proporcionada, l'anatomia. Deixa-la no? anar, eh, la nena. I aquest noi que li he aquí la trena, què tal és? L'Obi One? Bé, no també, també està bé. És el que veig més... I aquest neguitu també, eh? Sí, el però el neguitu aquest el fiquen de dur. O sigui, no, ah. com quan en et venen a la pel·lícula... No. Ah. Ah. No, Puto aquest. Aquest. Sí, van Molt que no. bé. Bueno, bé. Otro, no? És força secundària. Surt tot no el veu. rato però molt secundària. Bueno. No, no es pot dir gaire. Bueno. Déu-n'hi-do, no? Aquesta pel·lícula sí que dóna de si. Sí. Oi, aquest dimoni. Aquest que va tot amb la cara vermella i... És un dimoni, és un morcís, tia. Yeah. Escolta, em sembla un dimoni, i porta banyes i tot, aquí al cap. Sí, sí, ah. perquè és dolent, dolent, és molt dolent, ja ho veig. Però el trobo que no li treuen massa potencial. Sí. I no, no fan res de bo que de no, no. Veieu? Eh? Tot és molt, molt, molt banal i molt superflu, pel que dieu. No, no. no. el nen que no canvi de cara. Aquests bitxos no. que... No, no, a veure, a mi el nen encara. No, tampoc que és no. maco. Nen, no ho sé, tampoc no, no és de les coses que més m'ha desagradat. Ni okay. El què? El nen. El personatge okay. del nen. Tampoc no m'hi he fixat tant. I cap al final em sobrava, eh, aquest nen. Ai, no sabien... Cap al final, sí, és que... És que cap al final, sobrava. aquella cosa que fa, dius, on vas? Sí, dius, nen, marxa, plegues. Oh, sí, <laughs> dius, però què fas? Ara, però va. No, no. Però part d'aquest momentet... Sí, Mínim. dius, bueno, aguantar. sí, l'altre sí. No. I jo us vull preguntar una cosa. Aquestes espases que són d'aquest color verd i que treuen aquests làsers, què són? Són les espades geris. Geris? Que sí. tenen màgia? Mm, no, són sí, no. És una espasa. Espases de llum. De llum. I aquest làser pot anar més enllà o més no i ben lluitar? És això, és com si fos una espada però en contra de metàl·lica. Ah. Doncs és això, és un altre tipus de material. Metàl·lica. És la més fàcil portar, diguem-ho no així. No pesa. No pesa i s'escurça, ah, ah. saps? O sigui, com que és una espasa de llum, apretes el piu i surt l'espasa. Vale. Però apretes el piu i saps? I es converteix en una peça petita, fàcil manet, és oh. pràctiques. és pràctica. No, no, no has vist la paròdia, tampoc? La tuya és més larga que la mia. Ah, exacte. No és perquè es gradua i aquestes coses. Clar. Molt bé. Està bé, està bé. D'acord. No, bueno, i la que ja porta el dimoni diu l'Oda? Des costats, sí, perquè el home, eh? Impressionant, de colors diferents són, també. Sí. Jo continuo insistint que les batalles us que són genial. Sí, però jo eh? No. Quan lluiten... A veure, hi ha alguns que sí, que s'hi miren més a l'hora de... Jo què sé, hi ha més salts, hi ha més... Sí, s'hi han fixat. Estan més en forma Sí, sí, sí, són molt dinàmiques. Però a l'hora de ser tan dinàmiques, el que tenien les que fins ara, quan s'enfronta el look amb el La Vader, la fan durar i és, és molt, no sé, és més emotiva, és, una, és diferent. També és una lluita entre pare i fill. Ja, clar, potser és això que la fan més emotiva. Perquè aquestes, és que no s'han dirigit la paraula. Oh, no? En cap moment es diuen, no típic, et mataré, no, re, Però re, no saben ni qui és. Ah, uh, si sí. sí, saben que és un lord... Bueno, lord, sí, no ho saben ben bé, no ho saben, un, un no parla, veia. Ja, però en principi no se sap. Diuen, assegura-te'n, però res. No diuen res, ah, ja. es veuen, ja encenen l'espasa i vinga, pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Pim pim pim pim I qui guanya? Ah. Ah. No, mm. això no pot dir. Aquesta pel·lícula, per això m'han dit que està adreçada per un públic de 7 a 18 anys. Està adreçada? Sí. De 7 a 8? A 18, ah. 7 i 7. Un, que, que no té gaire transfons i que no té gaire tant ta, com les altres, tant com les altres. Ja. Yeah. Que... Home, les altres Saps és tant. més, suposo, la lluita del bé i el mal, i sí. anar fent... Aquí no. No. Mm. De fet, és que aquí la història és, no gaire, és més pobre perquè és que tu comencen tot. Yeah. L'altra se suposa que està molt enriquida en quant història, té molta base. Aquí, clar, de zero. Aquí parteix de zero i l'altre t'han de posat, teva perquè ah, sàpigues quan passen mm. les coses. Clar, deu ser aquí, doncs, vaja. Home, doncs els que viuen al cine tots eren cantàpios de 26 no, anys, sí. anys mm. però els 30... Bueno, perquè, coi, bueno. hi ha, hi ha lo, la moda, la, la, la fam aquesta, si, si aquí es fan... Pues, ai, depèn, coi. és que les altres, la trilogia, quan, de quin any és. 70... Clar, tots aquests set... fans que estan tan enganxats, tots volen veure i veuran l'altre i veuran totes, però... I, I encara que... ...m'has fet la impressió d'això, que la gent que està aficionada dels altres tres, aquesta els hi decep bastant. Però bueno, també per la propaganda que es fa, sempre passa. Sí. Si hi les grans expectatives i a l'hora de la veritat, per tant. No m'ho pots decebut a mi. No, millor, millor, guaita, això de la que es tracta. Que no sé. Molt bé, Raül. A mi he de decebut... A veure, quan penses, doncs dius... Sí no. Clar, parteix de zero, t'explica la història, no, no es poden liar tant, no sé. Clar, fa molt, tu, que no hi hagi ni en Luke ni en Han Solo. Han Solo, en casa? Home, en no, Harrison ho Ford. Tu estàs obsessionada, ah, eh? Sa, Home, en que és un personatge molt bo. Home, I no hi ha cap personatge de tan bo. No, no és com en Han Solo. Home, no, no en, estàs enrotllat. És el Luke. Home, no? O sigui, seria l'equivalent en Luke. Però no és el personatge d'en Han Solo que és... És veritat, sense Harris en Fort no podem anar allà. Sí. Ah, això ah, també ah, hi estic ah, de còria. Que ostia, fa una mica de comèdia sense... Jo me'n recordo haver-lo vist en Harris en Fort en un tros de película. És que guanya sí. molt tu. Ah, sí. I l'imatge sí. també hi fa artes. Ara, va. perquè amb aquests entreroides que ens hi posen i tot això tan raro... No, home, tenim els sempre al R2, en C3Piu que apareix un momentet... Eh? Aquests encara em fan gràcia, potser perquè són els clàssics. Mm. Però aquelles bèsties dels ulls que fan piriviri. rosses. Tot... I tot això... Va. No, vens, no m'agrada, m'adormo. Bueno, més coses. Ai, què més hi ha? Fatal. Més comentaris. Fatal, què? Fatal? Res, res, res, Què et passa, Raül? Més comentaris. Més comentaris. Sabeu que busquen a gent? Apa, per? Uh, busquen gent, se suposa que de la població d'anglès, que es veu que hi ha una pintora colombiana que, que bueno, ha mort. Oh. I aquesta pintora, més o menys per, per ficar-la un nivell doncs és equivalent al personatge de Dalí aquí rio, ara. i en quant a riqueses igual, doncs ah, pues ha mort i no té ningú tota la seva riquesa s'està pues buscant parents que es puguin relacionar i se suposa que és gent d'anglès, però clar serà gent topé llunyana que no té res a veure amb aquesta pintora ara pla i que estan o sigui, estan a punt de tenir la loteria exacte que si toqui la loto. Carai, tu. I suposo que no una loteria d'anys. I aquest ràdio no més cap a... Uh, més el diari deia que busquen una, anglès. Anglès. <laughs> <Ai>. anglès. <laughs> estan anglès. tirant cap anglès. Anglès de... està a la selva, em sembla, no? No pot ser. Um, bueno, doncs això, mira, és un oh. comentari. Eh? Va, amb la pintora. Mm. No, no hi ha cap testament ni ha deixat res escrit. El pla, no ho la Fundació, ho repeteixo per... Cada, per tota la gent del poble no, igual és que no sé de què mort igual ha sigut una mort sobtada i així, no ho sé, la veritat vaja, vaja però clar, El que home una riquesa d'aquestes sempre va generar diners perquè quan ven un quadre o alguna sí. cosa d'aquestes exposicions i així sempre generen diners i mira i la ah. propaganda, caramba mm. oh, ah. mira-la, eh? sí. o sigui que si hi ha algú de per aquí que sigui d'anglès mm. estigui l'egoit uh. que sí, sí. no es deixi escapar l'oportunitat Re. res que, que niri bé els lígens. això, i que remeni les branques. Ja, ja que remeni, això <ríe> <ríe> em poses pot ser joia, joia. Bueno, va, uh, Més sí. posem musiqueta, d'aquesta música... que tens tan Val, actualitzada. Re... Sí. No, actualitzada no, vull un mica retro, eh. Sí. Sí. Avui recuperem una... Ara recuperem una joia dels 80, de mitjans, de... el primer terç dels 80, posem-hi. Bueno, no, no, potser una mica més endavant i tot. Bueno, ja ens comencem. La, la, banda es, sí. bueno, la banda es diu Sticks, probablement el nom Sticks, se sona... Ja, s t és algo de hockey, no? Los sí, sticks de ja, hockey. No, no va per aquí, no, no. va per aquí. No. Bé, doncs, són una, una banda que el, cap als anys 80, principis dels 80, van aconseguir d'una sola tirada uns discs de platí. Discs. Discs, o oh, discos. Eh? No, no, no, no, discs. O oh, discos. Uh -huh i un disc d'or, sí, tot plegat 12. Déu-n'hi-do. Oh, no. no van ser tots d'un d'un mateix àlbum, sinó que van ser de quatre àlbums diferents, pels els hi van donar tots el mateix dia. Tots ah. 12, vinga, ah. hola, tots Quin per dia, tu. dia, no? Bueno, aquell dia havia muntat una farra que devia ser freda. Gràcies. Eh, nosaltres recuperem un doble en directe, que es titula Cout in the Act, o com es prononceria això? Cout in the Act? Va, és una cosa així, s'ha agafat en el moment a l'acte, o sigui, live, un directe. I escoltem una, una de les peces que potser és de les més conegudes de la banda, la, la, la gran gran és el Mr. Roboto, però no l'escoltarem, sinó que escoltem una que es diu Music Time, que curiosament aquesta és l'única de l'àlbum que no és en directe, sinó que és d'estudi. Escoltem doncs els estics des d'aquest àlbum titulat Caut in the Acts, amb la peça Music Time. d'aquest àlbum doble en directe, Couting d'Acts, amb la peça aquesta que curiosament no és en directe. És d'estudi. Ah. I us veus com s'han fet venir. Guanyadors d'11 discs de platí i un disc d'or, tot el mateix dia. Flaç. Molt bé. Més també. disc de platí, un disc dir, de, venudes, no sí, no. Van, no. de platí, 11 millors sí, de còpies en... venudes. Té números. Sí, sí. I si la cançona sonava? No, no massa. Em recordava certs grups però em sembla que no era cap d'aquests. No, eren no, els Ja, yeah, per això, que no era cap dos cabells. Si eren els estics, no podien ser els altres. Sí. En fi, no, molt no, bé. A no, no, no, sí. l'avanç si la pròxima hi ha més sort, això. A veure, a veure. <susurrís> Què hem fet? Bé, bueno, doncs, uh, a veure si hi ha ja que hem proposat d'anar veure pel·lícula al cinema, doncs proposem també de llegir una mica que no està mal, no. s'acaben les vacances, després ens queixem, que arriben les curts i que no podem estudiar perquè es va amb un gran estrès, doncs acabem d'aprofitar aquests quinze dies que hi ha temps de llegir tres o quatre llibres més. Sí. Per exemple, sí, per exemple sí, sí, no? Senyor. Un que es pot aconsellar, tot i que és una mica uh, rocambolesc, és el famós de la Carmen Alborg Solas. Doncs, ves, en aquest llibre es parla de les dones que queden, que queden soles i, ves... Bueno, jo me l'he començat així? així, el que passa és que el vaig deixar. És, uh, mm. és una cosa que faig força sí. és... no dona propaganda al llibre. No, no, no, no és culpa del llibre, eh. Ah, no. bueno, així. No, passa molt sovint en molts llibres. Però, bueno, ja els torno a agafar, però aquest està bé, a mi m'agradar. És aquell les típiques persones que dius, m'he passat un any preparant, documentant-me i llavors ah, he fet el llibre. I, i, aquest, és... aquest llibre es veu que s'ha documentat, és, és, jo què sé, hi ha molta, molta, molta informació, o sigui, molt... a veure, informació, sí, és molt, no és un llibre mè, no és un llibre no. mè, però... És el plan d'agafar-se'l per profunditzar-lo sí, i anar llegint lletra lletra, sí, Bàia. i anar fent sense cap pressa uh -huh. i... i... Però bueno, sí, està bé, a mi m'agrada. És un llibre doncs, que parla, reivindica l'amistat, la dignitat personal... Hmm. Mm. Mira tots Autonomia, els estats en què pot trobar-se una dona, com aquell aquí. Vaja, uh -huh. I... no no doncs vés, això és doncs, fer en plan a... d'agafar-ho més tranquil·lament. I, sí, pla... Però també se'l poden llegir als homes, eh, per exemple. Sí. Cap problema. Home, però és Sí, sí, cap problema. Sí, tot un No anava pas a escenar només a les zones. És a dir, per tothom que vulgui. I llavors, si algú eh, aquest llibre se li fa molt carregós, doncs ves que llegeixi el famós llibre que ha escrit el nostre famós arquitecte de Barcelona, Barcelona Ricard Bufín, La ciutat de l'arquitecto. Mm. Que bueno al darrere d'aquest senyor poden sortir mil i unes coses. Ai, ai, ai. I clar, aquest llibre eh, diu que hi ha les claus de l'arquitectura. Ojo. <coughs> en un llibre. En un llibre de Ricardo Bofilla, està tot dit. Pare o fill? És que és això, és que no sé. Suposo que deu ser el pare, bueno, no? Posa unes lletres que posin JR al final. No. Deu de ser el pare. Deu ser el pare, perquè el pare. fill es dedica a parlar d'arquitectura ja ho tenim clar. Calla, que em que oh. havia dissenyat la seva casa, eh? Em sembla que sí que s'havia dedica dedicat a fer coses, aquest pofill. No, sí, sí, és però... plan xufadet el pas. Em que ah. ja no hi viu, eh, per això. Ah. Em sembla que s'ha canviat Per seguretat, hem de no veure's un dia enxurrat. Bueno, i ja ha que aquests dos, que són com si diguéssim dos extrems, dos extrems de lecdors, podem eh, recomanar llibres més en plan, més llegibles, Uh, que em sembla que ja els havíem anunciat un altre dia, però que són prou interessants, que són de Pablo Coelho, que és aquest escriptor que és com molt així, ai, filosòfic i místic, però ves que la història, doncs, està bé. Té, doncs, el... té... I, i... <ríe> de diferents llibres, com l'Alquimista o la Quinta Muntanya, i ara el que ha fet, doncs, aprofitant que aquest és l'any Jacobeo, doncs, el Peregrino de Compostela, Diario de un Mago, doncs, que també és molt molt interessant, doncs, que ens deia, aquest, el Paulo Coelho, doncs, ens, ens ensenya com la seva peregrinació pel camí de Santiago en companyia del Petrus, que el és el Petru. seu guia i mestre, i aquest guia i mestre doncs li, li, li ensenya uh, a veure aquest camí, no només com una, uh, com ho diríem en català, com una sanya no seríem català... El camí de la força! <laughs> oh. Veure, oh. És... oh, oh, oh, tot... oh, però <laughs> interna també. Intern, no només física, que se n'ha de tenir, doncs saber trobar-se a un mateix. I aquest llibre ho explica. És oh, maco. Sí. Bens, i ja, doncs, tenim prou, perquè no dona més... No, no, més temps per no queda gaire els dies. Abans de començar. I tenint en compte que també s'ha d'anar de festa... I aprofitar la platja. I la platja, doncs, i festes majons, que ha la de Sant Hilari, o és. Es, és, sembla, encara. És, pot, yes. pot ser. Dura? És, Que sigui de Sant Hilari, sí. Mm -hmm. Doncs, goita, tenim per anar fent. Setmana que ve comença la breta, eh? Ah, ja comença la breta. Mm -hmm. ah, dia 4, mm -hmm. aquest any un bombasso, 7 dies, o 8. Com pot ser? Tota una setmana i I és 8, 8 dies de fer-se. Vuit dies de fer fer una força. cosa. I van forts, van Però, i què faran? No paren? No paren. I donar allò que feien. Sí, Va, però però comencen fluixet ah, i s'animen. Ah, ah, saps? A poc a poc. Per... Abans que devia durar 5 dies, a tope, doncs sí. pues els dos dies aquests de més doncs, sí. no són molt forts. Però bé, bueno, hi ha sí. ambientet, ja. Sí. Esclar, no, que se celebrarà els deu anys a la festa al carrer. Ah, i també seran plans, teniu algun acte on cada és tot sorpresa? És es que no, no tinc tot, no... tot sorpresa, el programa? No, bé, que ara encara, encara no serà sorpresa, doncs, per deixar-ho per tots els sí. I, i, és, i, temàtic, que és temàtic del poble, n'hi ha o no? Els deu anys. El deu anys. Ah, o sigui que cada barri farà un resum. Suposo. O cada barri es farà dels deu anys. Dels deu anys. Ah, està bé. Al vostre barri es pot dir què fareu o no? Sorpresa. Ah, totalment sorpresa això, és sorpresa, clar. Llavors eh? no té no gràcia. No. S'ha no. d'anar vaja. S'ha d'anar passejant, barri, barri Esclar, a barri, anar-hi és molt evident, de la Festa Major. Sí. I els menjars? Molt bons, molt bons. <laughs> Molt bons seran, segur. Oh, segur. Bé. segur. També. Jo sí, sí que són festes bellons, com em cal. Una festa de tiques. Vaja. Tiques de tiques. Molt bé. Ah, doncs ja que parlem de festes, doncs podem anunciar que avui eh, s'espera una gran festa a les grans carpes famoses de Santa Coloma. Ah, sí? Ah, sí. Qui ah, sí. sí. se celebra? Se celebra, que falta ben bé 15 dies perquè les cenquin. I per aquest motiu... O ja és l'última. O potser ja és l'última. Però ah, jo... jo tenia que les tancaven al sí? setembre. Ah, d'acord, Que jo encara hi volina. Encara que no, sí, ah, I no per volia. aquest motiu... Neni, avui. Avui, avui, hi ha un gran estriptease. Ah. Eh... Important. Gran estriptease. Femení o masculí? Ambos. Ambos. Ep. Eh? O bueno. sigui que, eh, mà, cada qual que s'interessi sí. pel que li... Cada punt de l'escenari. I, <ríe> I ja, ja està. Eh? Però eh? em sembla que quedarà molt aviat perquè la gent està allà... A la primera eh? fila a primer és amb cadires amb les bandones. <ríe> perquè la no perds cap detall ni centímetre quadrat. Molt bé. Ah, bé. Integral. Això ja era sorpresa. Vostè, integral. Ja, Vosaltres no. Que no sigui ah. algú del furt dels baus que tingui cap. Vinga. vinga. Cap allà. Cap allà. No ho sé, caralla, em sembla que s'ha fet... I per segons comentaris he sentit, l'any passat no me valga la pena. No. Van fer molta propaganda i molt això quan van arribar a uf! S'ha tot... de tenir art, eh? Clar. Clar. De, ser, de jugar. Si no, no, sí. no val la pena, Anar no. Anar allà quatre peces per sortir, no. No, ja te'n vas a no. la platja. Sí, exactament. Que hi ha més varietat. I, I ja està. I a veure, aquest any com estarà. Ara, que la persona amb qui vaig parlar també era molta gent. Clar. Ah, clar. Ah. Per tant, va dir que no li la pena. Coram. Wow. Però d'un any a l'altre en poden haver pres tot un any de cursets. Clar. Ah, per... Tots l'any traient-se la roba. Ah. I a l'hivern no deuen haver passat malament, eh? Sí, wow. clar. Perquè, clar, ho haurien d'haver fet allà l'escenari. Amb el focos? Clar. I llavors, els pecus, sí, a tots els focos, se mira. sua. Que aquí dins tenim una calor que clar, no sé amb nosaltres, però... A mi la bota. Sí, sí. Molt bé. Doncs pues tu serà qüestió de plantejar-nos-ho. I tant. Sí. Vols a les 3, aproximadament? Culleres, sí, que s'ho no. fan pregar. La gràcia. Si t'ho has dit aviat, ah, Que m'ho fiu aviat. Oh, a veure, deuen ser prop de les 11. 12, oh, una, dues 2, i flautes. 4 horetes, que són quatre horetes, amb un, una nit d'estiu, i amb aquesta Divendres. lluna, no heu vist quina lluna, preciosa, que tenim, que i també era molt maca, eh? era immensa, era immensa, immens. ostres, ahir s'hi amb un cotxe i, hi... hosti, no em va de cop i volta, veritat, eh, sí. era impressionant, i avui també, és per quedar embadalit mirant-se, mirant la llibesina de cap núvol, i naturalment cap estrella perquè no, la llum és tan intensa que no... Ai, no m'hi pots fixar. Nens, hi sembla que oh. siguem de dia. <ríe> bueno, està igual. oblidat el comentari. Igual, igual. <ríe> Molt bé. Més coses, o més música, va. Més, va, més podeu... música perquè ens quedarem curts. Sí. Eh, també us podeu connectar a la web del programa. Sí. Eh, demà entrarà... Entra demà i diumenge, segurament més tirant cap a diumenge. Tindreu a marxa a la web de setembre on els nostres treballs de l'Stink, aquest del Brand New Day, l'àlbum d'atribut eh, Ronnie James Dio, Holly Dio, els Cranberries, el Mark Knopfler i la banda sonora de com es diu, Comfort and Joy, una banda sonora introbable, va-la dir. Oh. Sí, és que és un màxi de tres peces, que va haver és de, també de l'època remota, dels 80, va haver-hi problemes de distribució i no, no va arribar mai als botigues, i per aconseguir-ne una, aconseguir una còpia, doncs, Has de suar la gota. I bueno, pues sí, ja, el teniu, teniu tot sense Els tres peces els teniu allà. Soltà. També teniu a Metallica, teniu a Blur, teniu els Honey Drippers, teniu la, el, una banda d'esca anomenada Esponj. Han començat ara nous. Han, la, hi ha l'Elicia d'Esteward com, com ens anunciava amb els Kemuri, els japonesos. Hi ha una altra banda d'esca, els Esponj. El nou treball dels Doc Doc amb arxiva, tito en taràntula i un especial a la Guerra de les Galàxies on trobareu versions de No Doubt, de metàl·lica i tot, oh. versionant temes de la Guerra dels Galàxies. Si no falti. Trobareu també vídeos, vídeos promocionals del film, que són els centrats en la figura de Darth Maul, el xavalot aquell de cara vermella amb banyes, mm. i de l'Obi-Wan Kenobi. Que no és el que surt, oh. molta propaganda, però... Però la però mira, teniu mig minutet allà que està. No, clar, que tu diràs quant les hores que es devia passar maquillatge aquest noi, però no. Mm, sí, oh, i després que subim els focs. Ah. I tota la pintura en l'aire, no esperant, no? No, no, vaja, hem de potenciar. Doncs aquests són els continguts que tindreu a la molt web de bé. setembre. També de la guerra dels les galàxies trobareu, no, no hi ha la portada clàssica, sinó que és una caricatura. Fet molt xula. Pas? Feta pel diari El Sunday. Ah, em pensava que l'havies fet tu. No, home, no. Home... No, no, és una portada molt xula. Mm Has -hmm. fet així... Ai, ara se'm volen portar les xuletes. Que veig aquí Nos. un paper molt maco. Paper molt maco no, dibuixa... això... No, és una portada d'un compacte. Oh... Recordeu, l'adreça d'internet és http2.barra.fast.o. barra el mosquit. Apunteu-la bé, mantingueu-la en un requadre marcada, http2.barra.fast.o. barra el mosquit. I per terretor. M'agraïcio. Molt bé. Doncs bé, sí. ens falten uh, 8 minutets per les 11. I... 7. Sí. Doncs el meu 8, eh? El, el del 8, meu 8, 8 també, Quim. Uh, Perquè eh? saps si què passa, Neus? És que això, la, la terra, com corre roda així, el teu ah, costat, clar. la carn ha arribat al minut. Això ah. li passa. Mm. Clar. I què tal si fareu una mica de música? Això mateix, aprofitant eh uh, aprofitant. Aprofi aprofitant, aprofitant doncs que des d'aquí podem, uh, podem desitjar molts, per molts anys per molts anys eh uh ésos -huh. uh, mosquits que mosquit, bé una de la setmana un mosquit, una veritatament, exactament, exactament. L'Oréal i en Jordi. I en Jordi, que fa poca estona que ens ha trucat. Exacte. Vam que han fer fet tots anys. Dos, 22 anys aquesta setmana. 22 tacos ja. Bueno. Bueno. No és pas tant, eh? No sé pas què dius, eh? Però a no, mi em sembla pastar. eh? És la flor de la vida, això. On vas a parar? Eh, que no és tant? Doncs no. Ah, és, va. És, és no alegria. Tant. Quatre dies, això, tot. Sí, home, sí. Ai, que doncs, doncs molt bé, felicitats des d'aquí, moltes felicitats a tots dos. Sí. Això, i, I ja ho celebrarem. Mm, exacte. I us dediquem la cançoneta típica dels aniversaris. Clar que sí, home. Per vosaltres, moltes felicitats, felicitats Jordi moltes. i Uri. Felicitats. Jordi, Uri, moltes felicitats per aquests 22 tacos que ja heu complert. I no us deixeu mm. de banda... El bastonet. Clar, oh. perquè ja això ja comença a ser preocupant. Ja no tenim 15 anys. No, això tampoc. No. Però, eh, però tenim no tenim 40. Tampoc no tenim 40. Exacte, encara que en tinguéssim 40. Exacte. Eh? Clar, sí, tot, que, tot és qüestionament. Tot és qüestionament. Deixeu en Pablo Coelho Qui, que us ho farà que, saber això. Què havia, havia llegit? Ara això de l'edat seria que eh, els gossos i els gats ara també estan patint els aixaquis de la tercera edat. Ah, doncs sí que és veritat. <laughs> els gossos a partir d'una certa edat es tornen malhumorats, gossos súper així, que eren que, molt, molt dòcils, arriben a mossegar, en plan aquest era el meu lloc i d'aquí no em treus, que això l'ha uh -huh. de Tenen mal humor i es tornen... Mm... Bueno, es molt... yeah. es grans. Es fan grans, i els gossos ho noten també, sí, pobrets, Les notes es nota, i justament avui hem fet, eh, bueno, he sentit una conversa així tot passejant, que parlaven d'això, que tots aquests gossos, que sí, sí que se'ls havia tornat molt rabiós perquè s'havies fet gran. això. Veu? Well. Bueno, sí. Mira. I els gats que tenen 7 vides, vosaltres direu si viuen. Mira mm. el mal humor que arriben a acumular, tu. Hòstia, la sabena vida que al final ha de sí. ser ja insuportable, pobret. No, amb dents o sense dents? Amb burpes, amb burpes. No, amb burpes. Que, sabeu els gats que tenen aquella mena d'esponja de sota les... Bueno, tenen allò tan tou a les... a, a, a les potetes. Mm. Doncs es veu que no noten vibracions tals que ni les màquines més sofisticades dels... dels grans eh, científics, eh, que, que, que detecten terratrèmols, no les detecten i els gats són capaces de detectar. Les vibracions ah, sí, eh? que, que, que queda això, per això tenen set vides, perquè abans que passi qualsevol cosa, com que ja detecten que anirà a passar, tots ja poden anar posar-se a la rere, a la rereguàrdia. Per I això. si és quan, quan li toques l'esponja aquesta qui denota el gat? Quan li toques, un nota bé, té unes coses molt tàctiques, té, té, unes, té uns, uns receptors super desenvolupats en aquestes espongetes. No, perquè jo, el gat de casa sempre, és que m'agrada molt... Jugues però, espongeta... però vull dir que és molt sensible. Que no li clavis fort, ah. però que ja no. sí que sí no, però no, però, <laughs> Això li agrada, suposo, clar. Ah, bueno, si no, ja t'esgarraparia. Que no, no, no és molt pas, eh? I ara que parlarem parla de gats, ho heu notat? Que els gats no tenen gaire bon gust? El, el sentit que tenen més atrofiat és el del gust? El vostre és molt senyorito. I que els li agrada molt, molt però el que els agrada menjar, no directament tret de la nevera no, sinó una mica temperat. És veritat o no, això? No no. el, silenci. El, silenci. el menjar que, que surt de la nevera solen ser llaunes i, li i llavors això? ja és la... bueno, si li agrada... Sí, doncs tu prova una mica calentó que eh, resulta que com que representa que és com si fos una presa caçada amb la sang calenta, els agrada molt més una mica calent que no així tot i que s'ho tot perquè el gust és el que el té més atrofiat a tots els altres sentits molt desenvolupats i això, bueno, les, les paulles aquestes d'on parlem, però el gust de pobres no el tenen gaire bé, no, bueno, però bueno, ja veig que aquests gats són molt... Sí, home, de fet l'aspecte de la llauna aquesta no és molt agradable, <laughs> no sé si ha de ser molt bona, no, que la, bueno, la pobra, Uf, en, en fin, molt bé, doncs, doncs poder arribar a l'hora de dir el que s'ha de dir, queda sí, res no. més, que home, coi, queda més música, queda més música. Oh. Per acomiadar-nos, no? Per acomiadar, no? Sí. Per acomiadar llavors hi ha una altra. O, o què? Em no sembla sé. que hauríem de dir el que... El que, que s'ha d'anar a buscar uns mocadors. Ah! Ah, no, doncs abans d'agafar de, de els mocadors ens animem una mica amb el ah, ritme. Doncs vinga, va. Tornem als anys 80 amb una peça... Que sigui més coneguda. Uh, a veure... Sí, també és coneguda, però esclar... Mm. L'esclada d'abast també ho era. Clar, clar, clar, davant, davant. No sé. Són els Dexis Midnight Runners. Ja fa un parell de setmanes vam escoltar el Common Aileen de l'àlbum 2 Ray A. Però aquest àlbum també inclou un altre superhit que va potenciar moltíssim els Dexis Midnight Runners, que és la peça Celtic Soul Brothers, i que és la que escoltarem a continuació. Dexis Midnight Runners amb els Celtic Soul Brothers. Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the strong devoted... d'Axis Midnight Runners des de l'àlbum Tour Rye de l'any 1983, un altre dels super hits d'aquesta banda britànica. Doncs amb aquesta superanimació és, doncs, uh... vés, de la manera més alegre acomiadar-nos. No, encara hi ha més tros més tràgics. Ah, encara, Espera't. encara hi ha, encara hi ha encara més tros. Encara hi bueno, sí. serà la bomba final. Mm -hmm. Doncs sí, vés, s'ha dir que són les 11 i 3, mm -hmm. que passen de les 11, eh? I a mi em sembla que... Que no de dir que ens acomiadem. Que ens acomiadem. Però no ens acomiadem però... fins la setmana que ve. Exactament. Si no... Si no, fins l'estiu que ve. Uh, quants mesos? Així, Així directe. Fins l'estiu que ve. Què és l'estiu que ve? És res, és un pas. Exacte. És un pas. La L'etapa del pernyat. Ah, mira, <laughs> doncs sí. I esperem que no sigui de mula, que no arriba mai, però... Ah, és una veritat. <laughs> però, bueno, hi ves? I, bueno, no, què hem de dir més? Que ens hem d'acomiadar... Però que, bueno, no és un sí. no acomiad... No, és un fins ara, no sí. és pas adeu-siau. Eh, estem molt contents, de tots el nostres superpúblic fidel que hem tingut, que sabem que n'hem tingut de molt fidel. Ole! És veritat? Exacte. Truqueu, truqueu! <laughs> i ves, i els dos mosquits que volen han pogut ser aquí presents, doncs també s'acomiaden exclusivament de vosaltres de tot fins l'estiu, com vaig dir. Per a les energies, se' fem i això. I grans innovacions. Doncs ves. Ja està, ja està, està, dit. està dit. Tampoc ens hem de posar tràgics ni No desconnectar La web continuarà en marxa cada mes. Això és molt important. Recordeu la dshttp, dos punts, barra, barra fast.o, mosquit. La web no fa vacances. Continuarà. Uh. Clar, ja el mes, programa mes. continua, de fet el que I passa que és una etapa. Etapa sí, Kit, -kat. Kit Kat. Kit Kat. I Kit -kat. no us el deixeu perdre perquè, ui, ui, el que ens espera la pròxima temporada. I, això, I sobretot no deixeu d'escoltar 84. 284, no, per perquè això, no hi ha aquest programa, però n'hi ha molts més, que amb molts gustos. I tant, com Exacte. sí. Exacte. Que us poden servir molt. Mm -hmm. Doncs, arribat aquí, només ens... Ens acomiadem Ens resta dir... Mm -hmm. Adéu-siau. Adéu-siau. ens acomiadem amb una peça que s'ha escrita expressament per un dia com oh. avui. Oh, veus, És una... Malada D'altres Smashing Pankins. Ah, eh, La peça es titula The Last Song, l'última cançó. Oh. Et sembla que està, està tant dit, no? Oh, oh, doncs. Trauma. Molt bé, molt bé. Doncs res, fins a l'estiu que ve. Passeu bon, rebeu, hivern. Bon, bon hivern. Bon hivern, porteu-vos bé es... pel rei, sí. bon cap d'any. I, I feliç, any 2000. Bon any 2000. Ens veiem l'any sí. 2000. Uh! Són palabres maiores, escolta. <laughs> i però, quan tornem segurament ja s'haurà impl implantat la, aquesta nova moda tèxtil, que ja no caldrà que se rendi. Què, no moda aquesta? Tu ara? Me l'has No, no, és una roba que els americans han estat estan experimentant, que l'any que ve es posarà a la venda, oh. i és roba que et pots portar 12 dies a sobre sense fer pudor ni res no, de res. Això. Va amb una, mina, una mena de bateries, que quan es descarreguen tu la fots amb lleixiu i es carrega. Sí, I està? pots estar 12 dies més portant aquella mateixa roba sense canviar-te. Ja o oh, sigui sí que si... Sí. No, diu que és molt còmode, eh? Ah, sí. Ai, m'agrada. Sí. Tota mena de roba, això? calçotets, pantalons, camises, brusesta, tot que vulgueu. Això, acumularem molts temes de què parlarem. Exacte. Sí, L'any que ve tornarem. Veiem eh, si les empreses de sabó i tot això hi han petat. Estem Exacte. en plena crisi de, de l'espuma. Segur que no. I bon 2000. Doncs apa, adeu-siau. Adéu, adéu, adéu, adéu Bona nit. This is the last song This is the last song I'll sing for you This is the last song This is the last song gender Si a la nit en què em va picar el mosquit no és un programa de 100. És un programa de 105.8, Radio 284.